اور دنس کینه کو راکېری کی لوک <سؤال> صفن را دام د مادر هیپزایکو چلا رب عزت سب مست مجاهدین کو ہوئی اریس اللہ رب عزت محبت کی ناغید وجنا پر عبادت کے صف اغه بهترو د انتظاممو او ب کې تعلی القلبمو خلل بهمو چې کاه چې کمدنو ظاهر پر راګندې را شي غې سره د زلوو ګډورټیا را ظاهری نظم او نه برابر ووي نو دومرره د زلوونو نظم او نهڅخت برابر ووي نو په کې یو تعلو قلهی هغه بهکم را ځي ور سارا خپل نظم او انتظام مساله بک اندیا تا ده دیو جنا نہ صف څنګه نړی ضروري دا په چې نه په ري کې صف لري احتمال نه اریو تا قطارو الکو نو چې زیرو واني نه هم بس دي قطار دي دا یو ظاهري نظمي او او نه سقي د تاسو کلله کله ګورې د ځنو مدرسرسو کې چې کله اختی پروګراوني نو د تو ل کرام چې د ناظې والله یا هی په واله هغې راوللی نو هغه ډیر په نظم سکې ډ په تار باندې شوي را روانوي او ډیر په نظم راوللي دا هغې کې چې کمدننو لاګو په مخاطبین او ځکه م حاضرین په باغ یو ډېر تاثیر کیله هغه نزم او نصب ډېر خصبي تاثیر کیله ډېره تاثیر چې کم نو مزیدار ده تسويه تو صفوف نو وي سلام رسول ذکر کړي چې تسويه تو صفوف من اقامت الصلاه قران کریم ویل دی اقيموا الصلاه نو ده اقامت و یو دغه غش ده ما غصوم ده منز ده اقامت و صلاة چکم دهنو لکا صفونا برا براول ده ده اقامت و صلاة صلاة برا حدا قرآن اقامت و صلاة و ایل دهنو سب برا براول بکی برا حدا صف نیغول صف نوی ده, ده کی یو خبره ضروری ده استوات تسویت الصف کی یوم سلا استقامه الصف تصف نیغول دو ام خبران اغرد التلازق و التلازق بین الصفوف. تلازق او تلازق چه کسان بجخ جو خدری یو خو استقامت تے نو گورا دا بور جائی چیدی کنا دا بور جائی دام پر نیغ قطار کی دی و تلا زق و تلا سق د نشتا پانا شوئی دا فوجیانو قطار لیدل او سکول که قطارم لیدل دیگان پایکی یو بل سره نزدینی و نیغی لگا نیغی لگا نیغی لیدل ایسا تکنا چلکتا شوک یو کس کاری اگر یو طرف تا و تراو تا پکی استقامت پکشتا و تلازق پکی نیشتا نا دویم تلازق ضروری دی پا منس کسی ضروری دی تلازق و تلازق ضروری دی در این سیز که ضرور آغا ضروری دی نا تقارب بین السفوف ایک سفون او هم یو بنتسوی جز دیوی که یو بس سجده دو چې که سجده پکی لگی بل بیار په سی ب چې دا نه شي یی زه یو غبور کې ولاړي لکه فرجې اشخاص نه ده نود کاشانې فرج نه سوفو نه ده چې ډېر فصل را شي درم سیشی شو تقاار ووفشي تقاار و سوف سالوررم سیځې توامشی توسط الامام چه امام بچه کمدنو پا منس کیوی امام بچه کمدنو پا منس کیوی توسط الامام امام با پا منس کیوی داشی زونتا دا صف کې دې خیال سات الفکار دی یو سو استقامت و صف چه صف بلکل سیده وی نیغ وی دویم اتلا زقو و تلا سق تلا زق چه کمدنو او دریم چې ده نتقارو بس سفوفته سلورم توسط الامام ده توسط الامام ایمام چې کندنو هغه په منس کې بھی بالکل یو طرف تاوبل تا رفتنوی یو طرف تا سمر افرادی دم تا دورا داوبل تا او پنظم یو سیس پا که ده چه اغا رجال بھی, بھی, رجال سب سب دا دا صف الرجال در ټول نمخ کې او صف النساء در ټول نورستی او نساءني نو صفوف الرجال در ټول نمخ کې او صف صف د سیبيانو درې رستوي صف د سبیانو د سیوی رستوي مدعو سو خبرې صف کې چې کمنو خیال ساتل به کار دي دا ټولې خبرې په دې کې راځي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوئ صفوفا النبي صلى الله عليه وسلم زمون صفونه برابرول صفونه به زمون زمون برابرول زمون صفونه به برابرول دی مانز مداري دا چاغد زمون صفونه برابر کی زموارد امام چې صفونه برابر کی حتا ک نباي سووي به دا دا سی برابر اول چرشه به دې کمدنې په برابر او نه مبالغه ده یعنی دغه شې نه غوالې شې نه دا به په صف باندې معلومو مطلب دا, چه برابر آوز. صوبی دا. دا او چې بغوشي برابر اول یساوي به الخیرا ده مبالغه او کړه چې لکه او شې او د دې نه غره نه غوالې معلومان معلوماتو صف فر بدیونی و نه پته به توله ګرځې دې نیر دی او کو کو د څه بساب څهو سیداو نو و چا خېټه نه د چا کو نا خو برابر بار اطر ا قد عقلنا عنه تر دې چې نبی رسول الله پوهه شو چې موږ او دا سب جوړول ذخر الله کا بده وانه پوښت او اس کدي ته ځو نو ام چې سب و صفو فكنوم دې سری برابر دی ثم خرج ی او ی ورځې را وته فقا م هک د قریب او چې تبییر وکې نو ویل دیی سړه باید د ان سااد راو کسی را و ګیرډ سینه اوورسیناځان لشه د ګېډه ځان لشي د ګیرډ کې داسې کېد شي لکه د چا نه را د چاې وي غتهوي را وي په لکهسی نه نه سینه ممسله پهله دغ م سره د را که نه د داس را وي دکهه د دا غګې د توولله برابر وي تپوند سره د دې توله سوي برابر وي نو یوسری سینه راوځيانو معلومه دا و چې مخ کې سو فلاړو لګ مخ کې ولړو من الصف قال عباد الله نبي رسول الله فرمایي د خدای بندګانو لا تسو نو صفوفكم خامخا ضرور و برابروي ته شپول صفونه kada sauna ke la yaqalifun Allah bain wujuhikum الله رب زد پس تاسو مخونه ليو بل نواړي یا چې کله سبکه مخکيو فروست شي او محبت پسه شي کم شي چې محبت کم شي مستاس مخونه ودیوبل نو وګرځي نبيابا نفرتونه شي پیدا شي دشمنه وبس شي پیدا شي پس صفونه د نوکه یو خبره چې قبضنو بللا اتمام الاول فالاول اتمام الاول فالاول دا ما ذکره په دښمه خبرې وکړي مای ژ کتاب په صف مقاله لکی په تخصص کې بلګه دا بد آسانې او ربانه بو شه شپ بابونه به یا تا ما جوړ پر به کې دا تمهید ټول چې اهمیت الصف پای کې به قرآن یا تونه مې ته مو او حکمت په کې ته مو ویل چې یو باب لکارت مقدمه دا مقدمه بیا بل به کوم نه ځان لیلکه سب احمد صاحب کدا بلاری وېتونه متاسر علي تحقیق تخريج تشريح د مرقات او د تي بي او د ابن حجر او د فتح الله دا ټول شرح به تاسو بیا تکووري ګوري متاله وکوي چې هغه سره ګوري نو غالبا یو جله کتاب بستا ته جوړي هاي ان شاء الله دا دا خداغا نه نه لکه صرف په یاد دا برابر اولي دا شپه بهونه وګه تمام برابر پد بابا استقامت الصفشو او دارنګ چې کومه تلاز او تلاس شو متوسط ایمان شو په دې چې تاسو فکری روایت را لې مزرګونه په کې ذکر کوي دا څو فقیاں په اونټاوري کې راځي قبل هغه دا کوي کنه هغه باندې کوي تخصص مدارچه مثالی دي استاد سوهي چیرادار روان کال لوي نو خو به دا تخصص کنا به استاد سره په کال کېږي کال کې پیر شي ما سره بګلګړيږي وانا نسن قالوا قيمه الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه منكر مخ فقال النبي ويل اقيم صفوفكم فر صفون نيخ كي يا يوشع اقيم صفوفكم استقامه الصف داوي وتراصو جخ جخ سشي قدريگي جخ جخ جو قدريگي يوبل سرجكم نه بنیانم مرسوس شده قرآن مجید کشتے کنا ندل پہمی وطراز صوف یو بل سارنی زیر از دیو دری گئی فاینی اراکم من ورائی زہری زتاز شکرندنو دشانوینم تا مخی تر شو اتمو الصفوفا سب کونو پورتی اتمام الصفف الاول فالاول اتمو الصفوف چیئی مخیری سب کذاشتے ندل تاوشی دید دفدی ور رادن شرح دا دید دید او دې د تر اجازه باندې چې دا د وضو څخه نه ده نه رکات د سړی نشوي کله نو چې دې ځای نه راځي نو خپل پته نشوي لکه دې ویرا چې دې نیت وکړه پوتاړه خو هر د رکات دې نشي شي پته سب پوره ک ماسکینی سب تلار شکی دي شي چې دغه مخکینی سب کې کم فضیلت د رکات نزیاتی زم خبره په نو شروع د رکات نشوي زیات وین او اتم موصف سب پوره ک اینیا را کوو و ما تعالوي ونقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوو صوفكم صوفو برابر ګېفه ان تاسو ته صوفه مینه قامت الصلات صوفو برابر ول دار ده دا. یعنی قران کې چې ویلي دي اقيموا الصلات او با اقيموا الصلات کې یو داوونه ستاسو صوفونه دي سوي برابر وی بل روايت کې من تمام الصلات راغلي من تمام الصلاه یعنی د مونز تاعمیت یا نه خ صفونه سدی برابر اول وانا مسود الانصاری قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم يمصح مناکیبنا نبی علیه السلام زمون کو گو باندې لا سہالو و یقول ذو جبر ذو برابر برابر اول شنو گو باندې مخ کیروستو او پسره دی ویل استو استو والله تختلی په تختلی فقلو وکم ظاهری اختلا م کوئ ګزلوو کته به سره شي موږ مخک ویللي دي کله ظاهر اصل باتن ددي کله د باتن نه سر سره راي په چې باین کې محبتې نه اثر بهی چې ط په برابر وي او که ظااهر اختلاف اختلالات راغې نو کې چې دنې سرلاړ شي ن زول به شي مختلف شي نونه به مختلف شي په تختلی فو و کوم بیالیې بی من کولو لام دا هم په سفونو کې ماویلو او یو په کداوه چې سفر ررجال د مخکېوي سفر نستاې لستوي او سفر سیان د منځ کي تهیوه که نه د سفر رجال چې بیا برابي نهبی کې به چې کمونه د ایمان سره خواکې نزدې دی اولوله حللا مدرږيقلمن خلک دسه شيقدردرېږي نددي ایمان سره اوس خو انغه باباګ ولاړي که نه انغ باباګ چې لکه د سره په نه پوهېږي از <الزایوی> دې نه هغه بابا نیولی ولې ولکه د دا کسان امام سره پکړ دي یو خود نبی علی سلام ژوندۍ خود تعلیم وونی زې زاته صحابه کارو چې غیسز د کوول شو چې بیا رستو خلکو ته کول غوا نه د وین دای چې دا کلا کلو و سوکه امام ته د خلافت ضرورت راشي هاه امام سو خلیفکې د چې امام رستو کې د ګوګل اس کې د نشې ډایرکت سکی مخکې کیږي هغه دې ته جو سجده رسلنج شروع پدې مګر د برابرجه پرېخولو او سره دغه مونږ له کوکو لاس دي ته چله خیر خدای نغوبل وړل شوې کار دې دغه لاس کې نو خيار خلق پکړ دې څنګه امام اشاره لاس له کوکو څخه کی چې ډېر ډایرک مخکې شوی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ابو مسعود انتم اليوم اشد اختلافا نن پتازه کې اختلاف کول ډېر دی د دې وجه د ادم تصویه آدم او تصفیته صف د ټک ټکانونو د اختلاف غړنځوی اسباب دی یو مو سبب د بار اسباب سره دی ددا یو مو سبب نا یو پرسه له په مونږ څنګه لګي اختلافه کوم يا ليكم اولو احلام او نوها مزيد يدريږي ماته کوم نه اقل من خلق مزيد يدريږي څاوس نه کوم نه ماته اولو احلام او نوها ثم الذين يرونهم سلاسا دریز علیوی وعی یاکم وحیشات الاسواق او تاو سو زان او ساتی در چوکو بازارونو کې در چوکو نا بسکی بازارونو کې چو بازارونو کې ہیننے گی چر چھ گمدن او باس سی در تالو نا چو بازارونو کې کی کی صحیح دکنا اذا روڑو نسکیو گی بندی گی اذا چر چر او باس سنے واني مشهود لدي قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا تابعوا قورا النبي عليه السلام بقوله ورغروت لوغروستواله محسوسكو لوغروستواله بيسكو محسوسكو وقال لهم النبي عليه السلام تقدموا مخ شيء واتموا بي ما بس اقتداء بي ولياتم بكم من بعدكم فاسبوا بي اقتداء كي رستني خلق رستني خلق وبتاشو كي بس هيت کندنه اقتداء كي یا نبی علیه سلام قیده ویلی لا ازال قوم یا تأخرون حتی یا اخیرهم اللہ یا غیر رستو رستو کی گی تردی چه اللہ رستو کی بشام که درس که کب تالیبان لگ نسی لیت کن درس که درس موسم تو دو تالیبان بلو که درس که درس که نو شیخ سبراغلی صف و منگ ناستو آنوش زامی رو ما نسی شیخ ما اینو مائزید ازیرا الاروان و طالبان خو اگه بس زر زر رانو انسان که ناس تلشیخ صرد سکتا کرو تم طول که ناس تلشیخ صرد سکتا کرو و نبی علیہ السلام فرمائی تی لا ازال قومون یتعفارون حتا یو اخیرهم اللہ و دینی کار کی مخ مخیرات لالپکاری و دینی کار کی مخیرات دی وی بی, بی را جانت نوم رستو شید اللہ در رحمت نوم رستو شید رستو نو شی. نوی درس کے محنت کوئی چی پتہم بانے چی کم دنو رازی ذکر مسلمانان و صفتی و قرآن کریم کی یو سارعون فی الخیرات وی لئے چی وی لئے یو سارعون فی الخیرات او نو منافقان و صفتی وی لئے چی قامو کسالا نو لکه مسلمان خدا سی نہیں چی آغا چی کم دنو شي نو بدیشی دینی بدیشی وذا ظاهيري مناسبتوں خو نظر لګا ولای ذالقوم یتاخرون حتا يؤخرهم الله و اا جابر بن سمره قال خرجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرانا حلقا ما النبي علیہ السلام, السلام ولیدلو نو موږ ټولین ډیپندنتاسو جمعه تک چې پین ډیپندنتاسو تاسو حلقې حلقې قال انه څه شي وی دی ما لرا چې وینم تاسو لره ټولي ټولي دړډل ډړل نه شي آیات کریمه ته می ساراو شو همال الذین کفروا قبلکم وقبلکم عن الیمین و عن الشمال غذین ما یراکم ایذین څه دی ما لرا چې وینم تاسو لره ډړل ډړل ټولي ټولي پیند پیند نه شي ده او څه علا تو مطلب دا دی چې د موس انتظار کې خلک کینی لو پیند پیند دینې کینی او صف کې د سشي کینی سب کے کی دن آستی اللہ تصفونا کماتا صف الملائکہ ہندہ رب آتا سب نجوڑوئی اکسن جسا جوڑوئی پرشتی درف پاکی فقلنا یا رسول اللہ اکیفتا صف الملائکہ پرشتی سب جوڑی قالا یتمون السفوف الاولى اولنی مخینی صفونا برابر کی اتمام الاول بل اولنی اول مخینی صفونا برابر کی ویتراسان او جخ جخ دریگی پر سب کی پرشتی نیزی نیزی على رسول سلام خير صفوف الرجال اولها سړب مفقودريږي او شر اخرها او بد ترين په صفونو سړوکي رستانيني او خير صفوف النساء اخرها د زنانو سب تورنا فرنسي ليديز کي لپاره خالي چورې دی دوی فرنسي ليديز کي لپاره خالي چورې الګه ليدي شاته تاړه کنه کوستاني کوستانی زړه ده وی ورته اٹو او سیٹ بالله او زده اτοیو و احصابه امور اینو اینو او زدو و میخوص هایده بالله و كوتان اے الیمانا لونی او زد اللی اتو رو derivar إφοر انخوص اسید آیو من تو ملاابسار قولد است غادت یعنی مانو ا assumes نو را دیدیز قولد په خیر و اخیر صفوف و بہترین قومسکی رستو پکار دی خیر صفوف النساء اخرها چې څومره د دې پرداو اخفران او مخکینی چې ټنو کې په هغه دی کې سوال پرداو مافوزوی د غزې د ګرټنا محفوظو او د سړو د توره ټونو سو محفوظو خیر د مخې ترپ ته سکاوه کینو او ګروسو طرف د سړو د توره ټونو سو محفوظو او د سړو د ګرټنا چې ګنګونو په پا طرف پاندو به سکاوه कوا, او ځان خبره انتظام نه، او لکه پهمونس کې او لکه چې مخکې کېږي نوشاته پرور پهې سوودې کي سړیدرېږي او د نظره حفاظت هم نه شته دی نو بیا سره سلام فرماديښ مخکې دته نو سرهشیطان دی او ک شا کې دته نو سرهسه دی شتان نو خبره دا ده چې لکه هغې نظر لګې دل نه نخران نه خالی نو د دو جهڅ په کار دی پروست په کار دی پهمون کې. محسوس خدا د را دیو زګنی بیا یو بل ته نمبر غورځي پاران رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل روسو صفوحکم روسو صفوحکم جوخ صفونو خپل وقاربو بینها تتقارب بین الصفوح صفونو بل لري لري نیوی صفونو کې ومنځ کې خالی ځایونه نیوی وکاریبو باید نه دا پهکې ماویللي که نه وحاضو ویل آناب ستونونه یو بر سره محاضات را ویته محظات چې لکهبرابرري یعنی یو سرټ مخکې یو سر درستو نه دا سر دا سر داسې د په کار چې داشي داسې محاضاتېته محاضات حزو او تاسو محاضات را بروا رالی د ستونو ترمان دا چا ک سر کوول ل دی ن شودي اننی لارش شیتان ز شیطیت خولو من حالصفاف چې په خالي ځای د سب کې رادن نهکیېږ لکه چې لا ګډويکه د ګړولون د کې دا ک کږي رادن نه کې چې کوم د فوجی که نه نه پهې د کد س کېږي رادن نه کېږي ه میتونوبونه کې دغا توه چا تو ب غته مطلب د دو کسانه په منځ کې دومره ګپ نې په کار چې هوا پهې لکې لکهه. وپنښوي جواب کیسه کیږي لکه دا چې په لوازه فرجا دي ترې لیکي فرجا نور راضي خبره خدا فرجا دا چې کا خالص ايږي بكي داسه په کې پرې دي اتم مصف مقدم ثم الذي يليه اتمام الصرف الاول فالاول پورا کې او مخني صف بیا ورپسې پما كن من نقص فاليكون في الصرف چا camera dino agare ba kam yosaf kawi aur ustani sab kawi alaka salam یقولو inna allaha malaikatu yusalluna ala allazeena yalinu alsufu faula allahu farishte rahmatun ala li ge bara khalqo bani che gai jo yozai ki ge dunbani sakunu sara dunbani sabatakum makine savi aghe to makki ki ge nawade bani rahmatun ala li gno bora barakat lande polo bani mawe da fazilat د په سړی لري سب برابر اولوباندي چې سب چې کمنو مخ کیشي او سب ځای مخ کیشي نيشته دی هغه قدم ما یو قدم چې هغه محبوبي الله ته دا هغه قدمنه چې يمشيها چې د اخلی يصلي بهس بحاس... یسلو بهس فن چې د وصل راولي پای کې وصافتي چې کوم قدم سره په سب کې وصل را دي دا قدم الله دېر محبوب دی ودر رکعت بارکینه دی ویلی دا صفه بارکینه ویلی او ځغزه د سرازی دی راته او تر رکعت لاندې کوي او چې دی تاسو کېږي رازی نو ستانه چې ګندو نو رکعت او سب کې وصل کېږي رازی خالص دې کی فدا چې ګندو دا قدم محبوب شلکه دا قدم وسو محبوب شو او په دوا باندې الله رحمت علیه انا عائشہ رضی الله تعالی عنها الله او ملای کتو یو صونه اللایا م ن سپو الله او فرشت رحمتونه رالیږي په خی طرف د سب پان پا دی د تنویله تعال فرمای چې ځو خلکو دا ولي چې مطلاکن خې طرف بهتر دی د سبی طرف دی بهتر دی نو بیا به هغه ګس طرف خالی پروي هغه په دی کې تفسییل کړه د ډیر مزدار هغه فرمای ڈنبی ایمام پسید چه محاضات که بلکل بل مقابل شاہ تا کم کس ادرید دادا تولو نابدل لی دو پسید چه کم کس ادریگی نو کم طرف تا بودریگی نو دو د خی طرف کس تا دی ابدل لی چه خی طرف تا زجی ادریگی اس چه درین کس راگی صحیح رکھا او چې دخی طرف پهدرېږي د سوولله خرابږي پوېږي که نه او او بل چې خی طرهلهدرېږي په د ایمان نه نزې کږي لر کېږي د ایمان دڅ کېږي لوری کېږي که نه پو نه شوږي د قدلل ته که دلته چې اودرېږي او بل دی ددرېږ دی ندې دی د افزلکس ته چې ایمان تهڅو نزدیو اوز دی درم خی طرف نا اغا درم طرف دا جکم گم دریگی ناگا تیسا دی ابزل دی اغا بہتر دی دینا زکار چې دی ایمان تیسا دی نزدی دی بیا په دی پسی جکم کس راجی نو آگا دیو گوری نوچه آغا طرف تن برابر دا دی طرف بیا خی طرف بہتر دی نو خی طرف تا کی گی دی دی دی پوه ګوري دی اغا د پوش ته و تولی دا صفتا ب اعلا میا من الصفوف يصوی صفوفانا اذا قمنا الى الصلاة فا اذا سوائنا کبرا چه کلو نبیع السلام صفون برابر کرنو اللہ اکبر بیوی فدا امام لبکار دی چه صفون برابر کرنو یقولو عن یمینی ای اتدلو نبیع السلام بخی طرفتو ای اتدلو برابر شید صوو صفوفکم جا به قطر جس طرفتو ای اتدلو نوبیر السلامې خیارو کوم الیا او خو الیان نو کوم مننااک سوال ستاو ک غور راه کسته چې دغ اوغې نرمې ووي مطلب س به رابره چې کوم ول و داس کو انشه دا داغللی چې تنې غ غېغېږي لکه نوبیر السلام فمیل ایته ایته استته اووللهدي ننفسې بیاني لا را کوم من خلفي که معرا کوم من بین یادیم عربی عمره قال قال رسول الله ان الله ملائكته يصلون على الصف الاول فاولني صفه ندوانه وتي فرشتي الله برحمته علينا اولني صف غبيجه نه دروازه سره یک نمبر قال يا رسول الله وعلى الثاني نبي السلام بيوي ان الله ملائكته يصلون على الصف الاول اغي بيوي وعلى الثاني نبي عليه السلام فدريب زلوي على بياري وعلى لساني النبي الاسلامي زنو وعلى لساني كتاب فيابي يا واي نزوا على لساني هو بر شويه النبي صلى الله وسلم تجس في تعال وكلا ذري زلا ذري رحمتنا تشاتشو صافي اول تشو هي قال مثل اشاره دي خبره تشفول شو بيش تطزو بجازك بريدي بیا چی کلا بلکل زی ختم شو او جن سب تلاری نو بز بیا سیو بیا وعلا سانی بیا سو شی وعلا سانی نو رنبیت کم دنو اولنی سب برابر والبکار دی هم. وحازو بیا وی قال رسول اللہ السلام سو سفو فکم سو سفو فکم سو سفو فکم اللہ خود میرے سب باب ختم کرده خود باب ختم شي خلق چې ټررالیېږي <سؤال> با خوله ختم نه دی ټولې چې مسله د سب پاتې سرنو بیا ووایه قتلې خو دی چې لووګورو نو په خپله په حس کې د جواب را ځي رسول وسلمڅ به کوم حاضو بیا نه مناکې به کوم چې باب ختم شي خلق چې ټرلیږي حاضو بین نه مناکې او نرمې را ووللي بین بیا او دا غذن کمندونو برابر کی برابر کی ولی غوبل اول اوږی او مرتبه ولڅکی برابر محاظه تسه محاظه برابر والی توي وصد الخلل خالصنه باندې پاينه شیطان یتقول فيه فديګه شیطان چې کمندونو داخليږي بمنزله الحذر یعنی اولاد الظن الصغار نبی رسول الله فرمای اقيم الصفوف وحاز بين المناقب وصد الخلل مححاض چې کمدنو دا دی برابر پهبرابر کوي ااضو بلمانان کې پهود در خلل او خالی دل نه ډک کوي خالی, خالی دے. دے دا په کې مفرې دی خالی دا مپې دی دی کې چې کممدنو د خپو جوختول یا د پووندو جوختول دی ته چېګمدنو ضرورت نه شتهري جوښول شته مطلب فرجم مپې ده ته م پرې ورځه خالصه مپردا یو بل سره نيزین د څه شي او درېږي دا غوږی جامغول او دې ته ضروري دی محاذات جوړېږي کومه لکون کونکي زم رضا یې ته سړې ارکان په اسانه سکی ادا کی ول زن خلک ته ګوندو دا سي خپل اپلکی دا سي والا اپلکی نو یو شکلو خل جوړ نشي او بل دربطدا شي چې بیا ورو کولو او شدل زینو بیا پکې فورجي سي شي پاتشي دا ورجی پاتشي د خپل قد مطابق سره چې څنګه دی وګړي د قشانتو دریګه بل لم د قشانتس شي وګړي نږدې وګړي دا داته کبل نو تل شي کولای چې دری اټی سالونه تراولې چې ته پوند له پوند سره وایي کې کوپه دې کوپی سره رکب د رکب سره سکه یوزای کې وګړي سره وایي کې کدا دری وله تا په ځبادله انعام درته دا درې ه په ه کې راغلی دي د کهذا تاړ ز به د لا نام در چې اوګې د غغې سره جوخته شي اوانې پوهږي که نه او کوپې د کوپی سرم شي ر بهرک راغله ده، او کوون دې د پوونې سرهسه شي جوخته شي ځې یو ځای قذ تا نه کږي د د درې وواړو یننی تفسییل کړه د په بخاري شرح کې نی ترصیل کړ دی اوي د ځمو حظات مرات د د او د سره بلکل محاضات کي اوپې د کوپی سره شو کیوی. ک پو دونې سره شواضات ک په داسې د یوبر سره محاضات کیوی. او خالی ځای چې دوه چې پژوي هوا پهې ې او او کس پهې راې دومره خالیځای په کپ کاره نه د دځ د یوبر سره چې کمونه شو شي اودرږ چې دومره چې لپ ک د ی برله للیې وي. اوفاقی که ده ارکانو پا اصانا که دل را که دل ده غوی بدی دل کردو سو مسئله نیشتا فامان وجده صف ومن وصلا صف وصلاه وصل اللہ ومن قطاهو قطاه اللہ بلا مسئلہ را لتوسط الامام ایمام مینستا کئی ایمام مینستا مطلب داره چه رسو سولی رازی نو داره سب تولې تا سکی بوری چه کمی غالتا کمین افکا دی پورا کئی چه ایمام ستا منستا چې ایمام اولو مدرې دکومن کې د س کېږي درېږيروسته بابل مووق ک لګځې و زل خلل الله طالانهقان نه بصللم لاظلو قوونخرونستاافل یو کومروتو روستتو کېږی د سافول نه تر چې وستوې الله را بردي ل را پروو کې الله د لره نوورطوي کې په غور کې مطلب د نکه د کار نه روستو کېږې روتو کې تاخیرسه شي. راشی نظام مفزیشی جګندنو ترق د نه ښه تا مفزیشی ترق د نه ښه تا اول تاخيري اول سي تاخير نو بیا ترق د سي مفزیشی په بازار نه د زخيشي نو تاغين سي خو دغه په رسل مبعث قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده يا سر ولي د چ زنه په صف کې منسکا روګور اوس لوادې په خپلې په حديث کې راغلي را رسول الله سلام رجلا يصلي خلف الصف وحده نبي عليه السلام یې وویل دوی چې د سب نورو سوي ځالنه مسخو فامروا ان يعيد الصلاه حكمه توکو شاغل مز اعاده اوكي مز اعاده اوكي یو مطلب د دې د دې چې جمع ولا را او ذ سفونو نو روستو ځان له یو سړې جمع کې شریك ته ځان له ولاردې جمع کې شریك ته ځان له ولاردې امام محمد ابن حنبل فتوا دار شه ځان موزني کی کده راوي او هیڅ څوک نشته ځان سره دې د مخ یعنی او قص کی راوست که کوم توقې څوک نو درات لو نور پته ولګې چې څو درات کو نشتا اود د ځان سره د شانانه ی کس س کې د مخکې نه د ځان سرهی راروستو کې اوهغېدي لږ للب ک س کې پوکې هغه خالی ځایدي سکی. ډک کی. او دو د کی. او ځان سره دی چې کمنو ککس سکې فدر ک د ځان سره پودر دوی مداد ده چې کهذاسې صورتت پیر شي نو علماء وایي چې پروتوکول ته دا کله ضرورت نشته د دې پدینیه او دري کې صف کې دري کې پدینیه چې اوس خپل سوبل سکی حرام ونی نو موږ هرار پروتوکول ته دا کله ضرورت نشته او کله یو ارز بلغه صف کې موږ لوکو نموځ بلہ کراحته جایز دی او د دې حدیث مطلب چې دین او دی ده چې جامو ولا روا د غتري زال مو سکو کی کی دی به جماعت کې سنو شریک نو وو جماعت کې سنو شریک نو وو د ځان له موشکاو په نبی رسول الله وایي چې جمع کول را او د تاګو کې ځان له توکي موشکې راغته ده ایاده د منزو کو مکو چې دا مستاشوي نه دا د جمع مخالفتو په جمع سو مخالفتو ترڅو چې ځمنه دوباره منځکه د دې لپاره چې د تر اروان وخل تعلیم شي او بیا ځان لږه کمونو دا وشته موږ نه کوي باب الموقف اوس امام مقتدی بو ادري کیسنګه سب کو جوړول را لرو او مسلې را لې دام د غیباز سره لګه مطالقه خبره ور مطالقه خبره ور څنګه وځي کمونو ادريږي چې کله یو ایمام یو مقتدی دې یو ایمام یو مقتدی نے دو کسان نی فدی بخبر برق بودری کی براو سب بودری کی برق بس فرمایا محمد پر گیا ہوئی چدا مقتدی دی لو گوندہ کی رو ستودری کی اس نے اپنے پاس سے دو حرکات کو کے امام نے سشی مخ کی سی نماز خراب سی نو می امام دی فوندوس سره دی پنجه کیدی می امام دی فوندوس سره دی پنجه سکی کیدی ذم تاسو وکړای بل کثرای اوغه درسره نیت کو تاړو هغه سره بل غړته سو تاړو نیت امام لا وکړی چې مخ کیشي کله مخ کی امام تځه وو دغه دی یو زده کوونکی او مخدیان سودی دوه دی په دې لږ سږی مخ ایمان تمه ته د دیوالو او ځای نو د دې ډول د رورو کوڅو کې او شاعت د دې شي سفت دي شي کوڅو دما هر ایمان د دوه مختلیا ني نورس یو ریه تر دې ایمان موهن یو یوسف رحم یو بخی بهي طرف ته بل بلبا ګس طرف ته تدريګي یو بهي طرف ته بل بلبا ګس طرف تو تدريګي جمهور احمد کر گئی چه دو کسانی درستو با سب جوڑه درستو بسو جوڑه سب جوڑه او کم حدیث که چراغلی دی چه یاو دی خیطا رفتا دریگی بل لگتا رفتا سشی او دریگی قدر دی قاضی شمس الدین سب رحمه اللہ تعالی توجیح کردی دا چه دی دی ایمام خیپ او گیتا دریگی او دری بل دی دی ایمام گسی او گیتا دریگی شاہ دا چه دا ایمام بلکل په مينسکي راشي دا نه چې یو دې خي طرف د ودريګي بل دې ګس طرف دا یوړ امام خي وګي ته شاته ودريګي او, او بل دې امام ګس دې ګته شاته ودريګي چې امام بالکل تووسط کې څه شي شی. راشي چې یو مؤتدي ودريګي نو خي طرف ته دې ودريګي تم طرف ته خي طرف ته ابني عباسوي بیتو فی بیت خالته میمونہ ما کم سپاده رګل د ما سی په کور کې چې مې مونږه بيويوا د دې د ترو وروه په نبی عليه السلام باندې او نبی عليه السلام د دې سلي چې مونږ وکاو زه مودري د ماي اساري هي گسترته 파خذ بيد يدي من وراء ازهره نبی عليه السلام زمالا سريو او شان د استراتاو کومدسي پادلني کذالګه ودا سيروالو من وراء ازاري د شابه تر ال شق الايمن خدر کی ذرب ته سکرما راو راولم او مشارطه و غو نو جابر و نبی الله صلی الله علیه ولاړو فجه سو نظر عالم حتا قمت ان يساره یذ ذ نبی الله صلی الله علیه و سلام چپتا پجه گمنو و دریدم فخذ بی یدی زمالا سونی و فادارنی راتاو کرم نو کی ذرب ته کرم یاره جبار و صخر هغه سرپ تو درید فخذ بی یدینا جميعا نبی الله سلام وَفَدَفَعَنَا رُسْتُ عِقْرُو حَتَّى قَامَنَا خَلْفُهُ نبی علیہ السلام تمخی زینو کنا فاقی چا روح انتا که دوار علیہ سنن دا سکرنو دا سی رسط برداد سی رسط سشید صلیتو انا و یتیم زوم او یتیمو آنس رضی اللہ تعالی عنہو قال صلیتو انا و یتیم ماو زوم داد آنس رضی اللہ تعالی عنہو بالرورو په بیتنا منکر نبی الله سلام راغلو نو موږ نبی سلام په شاته مونږ وکاو او مسلمان خل فنه نبی الله سلام دېګه را برکاته کول تبرکاتن دوره کاته ورکرا کول نبی الله سلام مودري د دېواد وروڼه ور په شاته شکو پودره الانسه یتیم ور په سی شاته ودریدل او مه مسلمان خزاوا نا ور په بدر هم سب کې شکو پودری دنده کور د سب طریقه ده شکمناري نه مشمانه غيبه سشي مکه ودریږي ته کومې زنانه کې یو یو کذ یوې بره صبح سب کېږي ودریږي پانې وبکرا انو انتا يل نبی السلام و را کېون دېر اوره سند نبی السلام تا ور کو کولا فرکا قبل ان يسليله الصبح ناغلا سب تر را رسیدلو وروزه رکو کولا مګر رکو یې سره رکات رانه زکنه رکو یې په بیا رورو سووممه مشااعله بیارو قشو او سبته را و لگا لکهه پرورو را روانو فوم کې نوبیې سلاتته السلام چې قبلبدن نو پیدا تس کې را وکړه نو بیا السلام دوی زیده کلله شیر الله دستا د یس نور هم سې واقعېخوالا ته یو من لا تعد بیا داسېکار مخو داسېکار بیا مګر چې هغه زنه روګو ضروره روانه کوښښه ای لگا دا کار دی مګاو لا تعوذ منش دې مطلب لا تعدا مش مع ردیل رمونز دا او تاسو موږ نه کړې چې کار دی پکې لگا ولرې ردیل موږ مش مارا کنه دا د روکو نه مش مارا او د موږ نه دې ګنره مش مارا آن څومره نه جنډه کامله مرنا رسول الله سلم اذا كنا ثلاثهن تکالم مګ ډېر کسان نو ان یتقدمنا احد یو لزمون موږ که شي صحیح شوګنا چې امام سره ډېر کسانو نو دوه کسبورو څو جوړي سب جوړي امام وي سب رحم الله مزب او داغي جواب ما وای وان امر انه ام الناس بالمدائن مدائن نو مخار کې دخل کول امامتي کوله وقام على الدکان او دې پر په چط باندې ودریدو او چز زو چطو هغه درته خلکو ته وی وی د اقامت کوی اغور ولې ځکه دا مساله ملي ده چې امام یوازې چې ګمرو پره په ټول ځای کې څه شي پدې کې د ګز نه وڅات شي ځای وي په دا دم کاټي وڅتا دا وایي پخې یوازې څه شي اګه دا او امام یوازې دلته د یو دغه صفونه څه شي جوړ شي دا جایز نه دی دی جایز نه دی کده سره یو شفي کنه څه وي یو سره بیا څه دی جایز که څنګه په ډا به درې یو صلی و ناس و صلی منو خلکتو خوزیفر آغی و زلات اونیو امار و سراؤمان اللہ و منسکی انزله بو امار حتا انزلهو خوزیفر دیو خوزیفر آقوش کردی امار لیسکو فلما فراغا امار من صلاتیه چیز موزن فارغ شنو خوزیفر و دوئی علم تصمار رسول اللہ علیہ وسلم یقول صدی نبی اللہ علیہ وسلم نوری دلی اذا امار رجلو القوم فلائن خو فی مقام افام مقامهن امام امامتی امام امامتی کوي هغه دي پوڅت ځای نو دريږي لوګولته خیر خير یو ته خپل موږشت دي سبح تعالی دې یو کم چې د بزنسي تمې د جنډ یا سوال بیا نکی قالو وظفا وظفا او توي هغه توي په مقام ال من مقام او نحو ذلك يادات البل روایتانه د اوردله امر او توي د خذکه کومه د سرکښ خپلونه نه وځي د ويدي ولوم نورا کول شم نظر کنه روایت مثشو رايات شو ځکه کومه د تاوونه لګې دې باندې سره جره ناتوله چولی مکوځي وی فالزالیک خو اي تابعت وک کنه تدې ولیم استعابداليو قرچينه خاصه لا يدي تا زم الله سکو وني و صالح ابن ساري السايدي وي شو له من اي شينا المنبر منبر د قمصيز نژولو وي قال هو من اصل د غابې د کیرنه او د زنګل د کیرنه جوړو نو په مينبر کې او خوا پر دادا چې دارې د لارخې وی د هم دارې چې دارې درې پړونه ایې درې پړونه ای د ازو صنعتي بګې وګه دا جوړ کی او درې پړونه جوړ کی سیمر ته جوړ کی درې پړونه جوړ کی نیم سونسو کو نیم ني دي او کدلرګي جوړ کی او دو پړونه جوړ کی یا کورسای جوړ کی صحیح لگا نا نو لکه لرګې شو خوسنی شته س شتهکه په لا کې کوور کېدي نو را را شکهته دیږې بیا خو یو س نه شو که نه نه لرګې شو او که هسې ډبه جوړه کې یوهته یوي یوسیټ یو ډ یو پوړه ډ کې دواه سونه پوچت ځای دی پوي که نه نو دا دو سنت ې بکې وې سا کې شه صاحب رحمن الله په جمعې مخینه منبر اور د هغه وو بس سمټو بس بیا شه فرمات کوه او د لړګي جوړو هغه ماسکو او د شه د جمعې رمضان کوه مخ کې جوړ شوی او بیا شه چې روس ته خلک خپوې شو بیا وې دا منبر وو چې کوم نه روان کوي د زېدیوله لري چې ټنګړې او لړګي منبر په جوړو وو کوملګری می نه کړی دا غي جوړي ان دې لګی مې په بژوکو زموږ په رسیدي ده ترړو بیا بیا راځي ترړو نه زمي را بون کولا بیا ځای په کولاوی هغه وته یوه ځانګړن او سټیج موږ سوی مانه لور سره تاریخونه نکار بګاری چې په ممړ کې پیسي لګي دي لکه زما ماسته له خورا ټیلو عمر وګی دي دا جګړه وایە سوفتنه عامې لهغ جوړ کړړیله را فللان کې موله فللان کې دا برې ایتونو کې را شي یوایت کې راځي چې مبرښ جوړ کړ دی بلای کې راغی چې نوبی سلام مینبر سکړه دی جوړ کړړه دی بلایت راځي چې یو بلان سکی دی جوړکړ درې واړو تبیق چې مطالبه ښځ کړی وه مو نو د اسلامګړو جوړکړی غلامو مېبت درې مطالبه ښې کړی نبی اسلام ته تکی تدیس تنیس ورودری کی او گرانی ده تا نو مداز سی بجورد کودتو کودتو چتخیجی نو ممتبخکاری اومو نبی علی السلام تاویزا جوڑ کنو حکم چوکو نبی علی السلام مطالبا اگی خجوکو او اگنو کرد آخی چون آخی جوڑ کو نیس بادری اوارو جایز دی بیا اگا او سنی حنانه چی جڑلو دا اگا دا لرسول الله سلام او نبی علیہ السلام په درې تاسو او کې جوړسو او ځا په استقبل القبلة تینا عمله او ځا نبی اسلام قبلة تمخ و منبر باندې خلکو ته ډانچد موسکا ولا وکبره وکام الناس خلفه فقرا وركع وركانا خلفه ثم رفع راسه ثم رجا القخاره اوس په منبر خو سجده نه کیږي جنا نبی اسلام لګرار اوس ته سو وسجد على الارض ثم عاد الى المنبر دار تعليم ضرون جائز وكبر وقام الناس خلفه ثم قرأ ثم راك ثم راى فراس ثم رجل قف قرا حتى سجد الارض في الارض وفي المتقه عليه قال في اخره فلما فرغ على الناس وقال ايها الناس انما صنعت هذا ماذا تكارون لتتموا بي يريد يفرج تاس بما بس ول يتعلموا صلاه يذ لپاره چې خپل مز او صدقه هاي شوی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم په حجره تن نبي دا موتاکف کي چې موتاکف کي د هجومت طرف ته ولا موتاکف سره جوړ کړه او نبي عليه السلام په ري کې مز کوخه لپاره په څه شاته صحيح دي اونجو مات لگا خپل کور نو جدا زینو وَنَّاسُ يَعْتَمُونَ دَاغَ تَرَاوِی بِي اچھے کڑے بِي نمور آئے الہجرہ آن بی مالک الاشریق قالا لاؤ حد سکم بی صلاة رسول اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام موزت و نخم آلا کام صف الرجال و صف خف اوم العلمان نبی علیہ السلام اقامت دو منزکو منز ادراؤ وصف ررجو سړي چې سرووسونه جوړړل وصف په خلفه هممل غمان اوروو معشومانو سر جوړو س مصالله به ف دګه سولا د اوس قاله ها د سرات قاله عبدالله لا الله قاله عمتتی ها سواتو عمتتی داې زما د دا اومت سري منځفینی بعدوي قاله نه انا فيرم المقدم. په جا باې جلو من خلکې جب زتل یو سړی د شانانه را کاګلم صحیح شو یعمون ک ولاړم یو سړی د شانانه سکړه را کالم پهحاني نو لرېیکړمه وقامه مقام ز ما په درې خواانه دا ې زه وو بعض د را صحیح ده په خپله پاغه داس فدرې دی قسم دکه په مو شیم دیې پر سړی سپ په والله ما خلته سوالات چېسم دوکه زه په من شو او فله من صفه هر کله چې مونس ختم شو اضه او کا هغهله کاکارار او المقري زمونږ د ټولو سر دی که نه اووبره په سند کې دی هغه اووب وو فقاله یا پته ماته دا وکت وړ کته دتهوي زه د يا فتا لا يسوق الله غير بدرانكما ان هذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم الينا ده نبی له صلوات والسلام مونږ توسيئت کړې چې ان له يهو چې مونږه نبی السلام ته نږدې شي کوو بودريغو ثم استقبل القبلة بياتك من القبلة مكه فقال هلك اهل العقد ورب الكعبه ثلاثه اهل العقد امامان تبا زکه د خلکو اسلای پرې خاوله دا وړو وړه راځي کومه خلیه سب کیږي پودريږي زه د وی لو په کار تا جوړوستو سکیږي پودريږي حلق الا لقد الا یقت چې کندو تبا شو زکه د خلکو اسلای پرې خاوله لا قال والله ما علیهم اثم ولكن اثم علی من اظل قسم دې پدې مخفغان نشتا پدې الا لقد باندې مخفک سکیږي کیږي او په اغه چا په ایمهغه م په چا چاذه چې کوم دی گمراه کوي نا کما مو امر د بیاځینو په دغه باندې تقسیمه په ایمه په قلت یا با يعقوب دا د بیرز لته نو کو لیوا یا با يعقوب ما تن ب ال لقد هل یا قد نسوق مرادي قال الامراء گورنران اغه وخ گورنران علمن وګنه قال اولو امراء اغه جمندنو مته مرادي چغید جمندنو لکه دا کار پری خواده اصلاح چه کم دنه دا خلقو پری خواده لن بامو لیماما سب جور شو برابر شو لیمام زیم معلوم شو دا مقدی زیمو معلوم شو خو مخی کی گی با سوکو صحیح دکنه مخی کی گی با سوکو ار من دولو با مخی کی گی خواسو با مخی کی دا خلاکتا غا اولا افزال دادا چه ایمان دې په ټولو کې افضل وی او الله افضل ادارې چې ایمان دې په ټولو کې افضل وی په علم کې په قرأت کې په تقوا کې په نصاب کې ځګه چې لګاده رات کارته مخکېږي کی کی. نو په ټولو کې دې څه وی افضل وی ټولو کې دې افضل وی جوازي خبرې ځانګړي صحیح دا جواز هو لگا بل چې مسلمان یو صاحب سبق ما وقویل شي نو منځور دې و نبی علیہ السلام روایتونو کرا غلی بی چه کلا کلا مفضولم مخی شویده او دویمه دایو مشاورمسالنا چه اقرع بمخی کی گا اعلن بمخی کی گی امام بو حنیفویلو اعلن بمخی کی گی امام بو یصفویلو چه اقرع بمخی کی گی اصل که دا استاد و دا شاگر دمرا فاصله نیشتا ریدو خبری با وقت کیا او وخت یې ردو سره خبري راځي هو نو شوی د امام سره په وخت کې چې کم اعلم او هغه اقرا او علم د یو بل نه جدا جدا نو تراث او علم د یو بل نه جدا جدا نو چې کم اعلم او هغه اقرا او اقرا او اعلم ثوي اقرا به چاته وي اعال ز چ کوم بهخ قاري و غه بهخه عالیم پوه شوکه سا و او یا قور را ش ایران شو نو دا قایان نو عاالمان نوعاالمان نیمان ص چېویللي دي عالم به وخې کېږي نو داغه دا مطلب نه دی چقیتې له نه وردي او په حدیثو کې راغلي دي چې اکر او هم داغه مطلبوم دی عالم او هغه ورته قرات او علم جدا نه وو ورسري باندې سره پرمو لا په دا ورکی علم او قرات جدا جدا شعبې شوې قاریان جدا شو علم هم جدا شو بلکې پوسټر لگے دل او مشرقان ولې څه په تدارسي ګلړو همدا ځای دا پوسټر چارو ور کړل دي نو ما ولې دي وین دې یو هیټماده نقيده مولانه ماي څنګه ویدیو مولا سره لیکلي دي چې مولانا قاري ز مولانا مطلب دار چې دا سره عالم دی او دا قاري مطلب دار شي دا اجهل الظاهرین دي دا دغوله په یو کس سره څنګه مربوط په مولانا قاري و سره ګور لیکلي دي په قاري مطلب جاهلی دا مولانا مطلب عالمي دا یو سره مولانا شوم چې کوم نه لو عالم شوم څه شي جاهل پره کووس کاريان صاحبان دا کوشش تکي چې لکه ایلوږي او علماء دا مهنت نكي چې لکه قراتو کي چې لوګون ځکه الفاظ ملفاظن لسه کي برابر کي 12 حال प्रकारे خدوړل دي امام يوسف رحم الله وي چې اقرا دماغ کي شي زهکه چې قرات ته ضرورت ته امام سي وته وي وي علم تفحركون کي ضرورت ته او قراسته جبر په يو ركون کي سره ضرورت ته علم تفحر کي سره وار خولی فصل دغه دی چې نه لکه نیمان ص دا مطلب دی ش خیرت دی نه کويدي ما موسب دا مطلب د چغلم دی نه کوي ی او ملکومه اقره او هم ل کتاب الله په انکان و فکرت دی سوان که په خیرت کې برابرې فعالم هم ب س نه چې څوک یا په سونهته خوبپ پوږيناغې مخکېږي په انکانوفیسونه مهم حجرزن چې د چا د اسلام بده ډېرهوي په انکانو ف حجرهې سوان په افته مهم نن چې د چا مرډی په اسلام کې مرړیوي والله ی من نه رجلو جله في سلطانې لا ځې یانورې خبرې چې کمدنو د پقیسې حاش دي هغې سبوت شتهري هغه غیرې مختلففت خبرې وي فغیه نهبد نام په هیثې موضوع او باندې حیث نبد نو فقہ دروغ و منافقانہ پنځام خبره لوري بونسوي غلط تفسير و, و علم تفسير نه بناميږي نو په غلط فقې جزيات و علم فقہ نه بناميږي په حديثو کې موضوعي نيشته باري حديث خوب نه مېدلې نشي نه دا څه دي په کيم دروغ خلق را د نکړې دي چې بیا دې گمنورو کې دي کې برابرۍ نو بیا به نسب و ګورو نو کنه سب کې برابرۍ بیا به قدر و برو چې قد شادند نه نکړي کې برابرۍ بیا ور چې ګمدنو ښځ وګورو چې ښه د چاپکې ده نو که دیکې پلا چې کممدنو برابرې د بیا ورزه کار کچ کوو دا پیته به سوکرالي دا خبرې داسې کمدنوسې نخري دي لکه دا د ف کې د ب نامو د دا خبرې لیکي دا هسې ګب دی یو من نه راور جل لې سلانې چې ګمدنو د لکه یو سړی بل سلیلی امام سی نوور گئی دا غره سلطان بزای کی دا غره سلطان او د غلوی بزای کی مطلب فرصت کده او ته اوردیزه کمونو خپل ایمان نه سید دا غره سلطان نه ابر 1.5 وهغه چې کمونو ځان خپل ورکین مخکې کیږي لکه سید نه اجازه تو لري چې مخکې کی ولا یاخذ فی بیت اعلی تکریمته او د رد د عزت زل خپل ځان لزای برابر کړل او هغه ځکه چې دغه اجازه پرته کینی نه داغ دې ماستي په ځای دې کېنی نه اجازه نه په غوړ دې نه کېنی لازم ني تاغه غزنه تا قلم پټ کو یاد نه ترسره کړو پټ کو په دغه وی یاره لای نه ولاي امن الرجل الرجل في الهه داغه فکر کې دې په امتینو کې داغه اجازه نه بغیر اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم امامتهم کې دې لري او تندري واحقهم بالامامه اقراهم قال قرسولم لیؤدن لکم خیاروکم حزان نیوکی تاثر رخور استاثر و لیؤمکم قراؤکم قاریان نیوامتیوکی قال مالک امن الحریر سیاتین الام وصلانا ویتحدثو فحضرت الصلاة یوما قال ابو وطیا فقلنا له تقدم فصلی قال لنا قدمو رجولا منكم یود بتازو کمکشی یسلی بکم و سو احدثكم لما لا ازمه دلته کمونو بیانونو کو جزو لنه محقیقیږم ما وروذری د نبی علیہ السلام نه یقول چ وایلی من زار قوما فلا یومه سو شو چې د ملاقات لاله راغله ولا محقیقیږي مامتای درې نو وخت کې ویل یا اومهم رجل منهم داږي خلق است امامتی ستی او کې خو نه شوي څوال دې اجازه پر قانون بیا دی خو تاسو دې ته نه وی چې مخکشه اجازه نه په اجازه کو نو بیا نیو جواب دا عزمت باندې عمل کړی او غو رخصه تو ویمدار دي چې کې دې چې اجازت د زړه نه نی کې دې چې د اجازه د چا نه نی د زړه نه نی نو دې د وژنده چې دوی اکرام میکړی هدي وځ ندي احتیاط وکړه چېردا به څه ویلی او نور لکه د قاری صاحب زو مخه کې نه د د پټو د ځکه د قه دغونه کوو نوخواام ځکه کله کله یو او غاري او خولی می المشي را شي او هغه موته شي مخې شي او خله کوی ورځ منمونږد و ته دو انې راګاې مړه قلیکو او ف ووج نه ممسیسه شي جوړي شي نوراخه برداره چې بل ځای ما م مای ته م مخیکه زما په شان د کز مخکې شو نوښ دی ځکه د خلی ما خه خوب به سره پیدا شي که نداز خیر لکه دا رسول خدا کې کوم دا خیر نو هغه ته اېخیا په ګر ولی امه هم رجل منهم قال استخلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا, آمّا دا. نبی جنگ لاتو تو امام اممتی سزا جایز ده نبی سلام جنگ لتو عبد الله بن ام مكتوم امام کده خپل ځای باندې یو څوبره مکی د مدینی ګورنری کې هغه ګورنور کو همزه ایته وټاواله کو او مسکوا نورن امامت ی جائز ده فقہ کې راغلی دي چې د عامه امامت مکروه ده یو خو هغه تنذیحه او بل هغه غړوندې چاغي یات نشي کولی د جامو و غیره صفای کوم محتاج لوند یه جائز ده کی بلہ کراحتای جائز سلامته لا تجاوز صلات او اذانه درې کسان نشي چې د دې موږ غوګول نه بره نزینو موږ غوګول نه بره مونږ نزی نه یوه تفتیده له غلام هردا چې سو واپس شوی نی دغه وق تخته دل طالبم کې دی شریشی چې شی بي اجازه ته شي لاړ شي ځکه استاد او सागर په منځله دا غلام دی استاد په منځله دا مولا دی علی رضی الله تعالی نو ویل دي انا عبد من علمني حرفا ان شاء باني وان شاء تفني چې ماده تایوټه کې خوله دې زدا غلامم په خرڅي مې خرڅ مې دي او کازادې می نسو مې دي کې آزاد مې دي کې داغه خو خاله په دغه ګمندو چې نه قبل الهګه و امراتون باتت و زوجوها علی آساختون او آغا خضا شا غشبتی رکی و خاون, خاون و تغسی خاون تیناراند و حدیم وزن مطلب زمه فارغی گی خو اک آغا رضا مقام دن رسی بلاغ امام قوم امام قوم و هم لهو کاریون شداز خلقو ایمان امام دید شد قوم بدیشی دیوال امامتی کی و دینا کراحات تشریعی مراد دی شدی امام کې شرعی نقصان دید ځه ځله نو ځان دې له ولځوي په مصالحه باندې شریش لا کولی دی رورا په یاده کنه لری کېږي نننا پری دینه د امامتي چر دی جوړیږي لگا محلته د وزای کېږي دری ځای کېږي چې له کله خلک لری کیند محلہ خرابي کې د دې روز په خپل پری دینه یا ټیني ګوري یا به پردېږي کې یا چې کمرو ان جی کې دې یا فل څه کېره خلک خدوخند کو بد شي او دې راځي د خلکو په سر دنګي او مستسږي مخکې کېږي کی کی. داس ایمان الله د دومون نه قبلې کي داسې شرکت اووره کږ ایما بهقوممن هم لهو کارون ما که راهته دا نه چې امام مبی نه تې د خلکوبدې شي دا د خلکو نقص دا د ایمان نقصانه نه دی داغه دا نه دی دا کورې واوم له کارون واما وقوممن هم وَا لهو کارغون چې دوه پتوولې د چې خوښېې پس الله د خوشاله کې تنسو زه دا بوجونه په سر نه شه مغستلی دا به سرک دا دوه موجوونه ګدي م خپل سړی وا نو سلاتون لا توو بل من هم سولاته هم له کايون بل وورژون اتلا ته یباره بلغ سره دی چې مون زهس تو را شي کې یاې یا بعد انتفوته هو بلکل اخیې ټایم ک را شي خلړ کرکې زرده تی دوانې دا موز وا راجلون ی صادده مححر راغ سړی چېغ ب کړی ده چې ګمر یوااض ښځه د یواذا د ښځې ب س کړی ده جوړه کړی ده نوغم چې ګمدننو داغمون نهخ نب د سلام فرماي د قیمت د نو په نندا ده یا ددفه اړو مزل چې د پ کوي به جمعتونو والله لا ددونه ایمااً یوصللی بهیم یو تهته مخکې شابل ته ته مخکیشه په د ایماتی په به پاتې نشی دمد لوددانې دې ډیر والي د وجنګ اکرام د وجنګا ن نبی السلام علیکم جہاد واجب علیکم جہاد دربان فرض ده عمر ګټیا د هر یو امیر کی برن کان او فاجرن کار نه ګیو کوبدوی چې نیک کار کوي جہاد کین تاسو ملګرthia او کی و ان عملل کبایر اگر که ذاتی تر غړ غړ ګناونه کوي او چې د دین د پاره جهاد کوي منډه وې د بیا و سر ملګرthia کوي والصلاه واجبۃ علیکم خلف كل مسلمن مل وجمعو کې کڼې کټلې ما کېشي وی ګباټلې که کېشي واګر کګړ ګناو نه کی وختي سور ملز نه په کور ور پچی همیشه ایمان جوړاولو مساله نه دا دا یموز نیم نه نو مشرک او بدعتي نه یاريخه عام ګناونه یاريزه ک عام ګنانګار ځم ته شوی ګنانګار وی او مشرک او بدعتي ځان ته نه وی و صلات واجبہ او جنازه واجب ده چې کومنه نو په اړ یو مسلمان کله کې یو کفن دی اگر کغه غټ ګناهونه کړی چې جنازه پیوګی ها نابرني مسلمان دا یو صحیح حدیثه پکې شي د بل طرف له ګوري اوس یو ملګری چې ګوري نو خوې تر دومبه طرف